Тут його кличуть Шуриком?» – тонко усміхнулася дама. «А де він живе?» Напівзаморочена Руденька показала на облуплені, невідколи фарбовані двері. «Але Лілі нема», – сказала, – побігла в місто по хліб. «До нас сьогодні не привезли, а він, навірно, лежить, бо ще на двір не вилазив». «Що там із ним трапилося?» – люб'язно спитала дама. Руденька насторожилася. Ця жінка виглядала в їхньому дворі, як опудало, тобто невідповідно. Надто чиста, надто добре вдягнена, надто напарфумована. Щось тут було явно не так. «А хто ви будете, коли можна спитати?» «Бачите, – трохи знітилася дама, – я його мати». «Ви його мати?» – з непідробним здивуванням запитала Руденька. «Зрештою, вона знала, що мати в Шурика є й справді». Вони навіть говорили про це з Валентиною Карташевською Десь вона жила в місті Але щоб була аж така то руденький І в голову не могло б прийти Босяк Шурик І така випищена мати Це була якась справді разюча невідповідність А що в цьому дивного? Спитала дама. Канєшно, мовила Руденька, і сама не віддала чому, але з неї посипалися як горох слова, і дуже докладно, дивуючись подумки, чому почала перед цією наваксеною розсипатися, оповіла, що Шурик упав на ноги, і всі думали, і врач це сказав, мовила Руденька, що він уже не встане, а лишиться паралізований. Але Шурику стало легше, і він уже не тільки у двір вилазить, а вчора доплентався до бару і пив там пиво. «А може, я не про того вам розказую?» – схаменулася Руденька. «Думаю, про того», – гірко всміхнулася дама. «Дякую за інформацію». І вона пішла в напрямку ганочка і полущених дверей. Руденька схвилювалася. Звісно, не могла вже йти до Валентини Карташевської, бо тут відбувалися такі події, тож повернула назад, шмигнула в під'їзд і помчала сходинками на другий поверх – Пропустити таку оказію був би для руденької злочин. Дама пошукала на дверях очима дзвінка, а що того не виявилося, делікатно постукала. Ніхто на постук не відповів, і вона натисла на двері. Виявилися незамкнені. З коридорчика війнуло сопухом чи старої одежі, чи закислої їжі, чи нечистоти. На обличчя дамі ліг скорботний вираз, але вона рішуче попростувала, не зачинивши вхідних дверей, бо у коридорчику було темно, до дверей інших так само облізлих. Знову постукала, і з глибини обізвався чоловічий голос. Дама рішуче відчинила двері і зупинилася, вражена виглядом кімнатки. Панував тут страшенний нелад, війнуло важким повітрям, ніби хтось щойно його зіпсував. На ліжку лежав із книгою в руках Шурик, який щудувався на материну появу не менше, як руденька. «Ти, мамо?» – спитав. – Оце не чекав. «До мене дійшли чутки, що з тобою сталася біда», – строго сказала мати. «Господи, в яких жахливих умовах ти живеш!» – вона перелякано озирнулася. «Нічого страшного, мамо», – сказав Шурик, відкладаючи книгу. До речі, говорив з дамою, не жаргоном, а чистісінькою літературною мовою. Як сказав класик комуністичної літератури, яку ти вбивала в голови бідним студентам мій Тезка Шурик Корнійчук, кожен робить собі цвітущую жизнь, як може. Але ж це жахливо, Олександре, вигукнула дама, невже ти так опустився? «Живу тут сім років, мама», – сказав Шурик, і досі не цікавилася, до якої міри, як кажеш, опустився. А в житті, мамо, все відносно, і житейські антуражні мають не більше значення, ніж їхня відсутність. «Тебе з дому не проганяла», – сказала дама, – «сам пішов через хебери, горілку, небажання працювати. Мала б за тобою бігати чи чекати, щоб отямився?» «Сподівалася, що отямишся, але ти не отямився». Скільки сліз за тобою виплакала Твої сльози були марні, мамо, сказав Шурик і всміхнувся Бо я знайшов собі гавань та щастя Що ти говориш, нещасний, ти ж людина з вищою освітою Вища освіта, мамо, така ж химерна, як добропристойна, як ти вважаєш життя Ти ж знаєш, проти чого я збунтувався Не хотів бути гвинтиком до ніякої машини, а тільки собою а щоб бути собою, треба свободи. А щоб мати свободу, належить, як вважали ще давні християни, від світу відкинутися, а згодитися на убоге і нікчемне життя.